Частина сімнадцята, Розділ другий. Джо з друзями йшли вниз пагорбом до сцени, яка стояла в центрі Майдану. Позаду них мурмотіла престіл. Затримувана куполом, вода в річці спала там, де престіл на північному заході перетинала кордон честер -Міла. «Якщо купол стоятиме і завтра», – подумалася Джо, – «наша річка перетвориться зовсім на брудний струмочок». «Окей», – мовив Бенні, – «досить клеїти дурня». Пора вже чародіям-скейтерам починати рятувати Честер Міл. «Давай, ну, вимкнемо цю штучку!» «Обережно!» І зі щирою повагою Джо витяг Гайгера з пластикового пакета. Батареї, що його колись живили, були давно загиблими солдатами, а контакти окислилися і поросли брудом. Але за допомогою кухонної соди корозію ліквідували – а Норі в інструментальній шафі в батьковому гаражі знайшла цілих три вольтових батареї. «Щодо батареї, він у мене – чистий маніяк», – зізналася вона. «А ще він колись уб'ється, намагаючись навчитися керувати скейтбордом. Але я його люблю». Джо поклав великий палець на кнопку, але потім подивився на них похмуро. «Хочу вас попередити, ця штука може показувати дулю з маком геть усюди». А там все таки буде десь генератор, та ще й не той, котрий випромінює альфа-бета ритми. Та вмикай уже заради бога, перервав його Бенні. Ця тягучка мене доконає. Він правий, кивнула Норрі, вмикай. Але трапилася цікава річ вони досхочу випробували лічильник у хаті Джо, і він працював чітко. Коли піднесли його до старезного годинника з радіолюмінесцентним циферблатом, стрілка слухняно колихнулася. А от тепер, коли вони опинилися тут, так би мовити, на полі бою, Джо закам'янів. Піт виступив у нього на лобі. Він відчував, як той накопичується і ось-ось почне стікати йому в очі. Він би міг довго ще так простояти, аби Норрі не поклала йому на руку свою долоню, а зверху і Бенні поклав свою. Тож вони посунули вмикач повзун разом, у трьох. Стрілка у віконці «Імпульс сек» стрибнула на плюс п'ять, і Норрі вчепилася в плече Джо. Але тоді стрілка повернулася на плюс два, і дівчинка послабила свою хватку. Вони не мали досвіду з лічильниками радіації, але всі здогадалися, що побачили просто природний фон. Джо повільно обійшов естраду, тримаючи в руці трубку гейгера мюллера якою закінчувався витий шнур, схожий на телефонний. Лампочка живлення горіла яскравим медовим світлом, і стрілка час від часу трохи ворушилася, але здебільшого залишалася нерухомою, тримаючись біля нуля. Побачені ними маленькі її стрибки радше були спричинені їхніми власними рухами. Його це не здивувало. У глибині душі він очікував, що ця справа не буде простою, але в той же час Джо відчув гірке розчарування. Це було насправді дивно, як гарно розчарованість і відсутність здивування можуть доповнювати одне-одно. Не мов близнючки Ольсен в царині емоцій. «Дай я спробую», – попросила Норрі, – «може мені більше пощастить». Він безборонно віддав їй прилад. Приблизно годину чи й довше вони прочісували міський майдан по черзі тримаючи апарат. Вони бачили, як на мілл стріт завернула машина, але не помітили Джуніора Ренні, котрий знову почувався краще за її кермом. І він їх не помітив. Санітарна машина промчала міським пагорбом в напрямку Фуд-Сіті з увімкнутими мигалкою і сиреною. На неї вони подивилися уважніше, але знову були заклопотані своєю справою, коли невдовзі знову з'явився Джуніор, цього разу за кермом батьківського хамера. Вони так ні разу і не скористалися для камуфляжу киданням фрізбі, яку прихопили з собою. Надто вже поринули в дослідження. Та й потреби в цьому не виникало. Мало кого з людей, що поверталися додому, могло цікавити те, що відбувалося зараз на Майдані. Дехто з них був поранений. Більшість тягнули звільнені від рабства маркету харчі. А декотрі штовхали перед собою зверхом завантажені візки. Майже всі мали такий вигляд, ніби їм за самих себе соромно. Близько полудня Джо і його друзі вже готові були здатися. Крім того, вони зголодніли. «Ходімо до мене», – сказав Джо. «Моя мама нас чимось нагодує». «Суперово», – погодився Бенні. «От би китайським мрагу. У твоєї ма в ньому завжди багато грибів». «А може спершу перейдемо міст миру та пошукаємо на тому березі?» – спитала Норрі. Джо знизав плечима. «Гаразд, але там нічого нема, тільки ліс. І там ми віддалимося від центру». «Так, але...» – вона осіклася. «Що але?» – «Нічого, просто думка, мабуть, дурна». Джо поглянув на Бенні. Бенні знизав плечима і віддав їй лічильник Гейгера. Вони повернулися до мосту миру і підпірнули під обвислу поліцейську стрічку. У критому переході стояли сутінки, проте не такі темні, щоб, зазирнувши через плече Норрі, Джо не побачив, як ворухнулася стрілка, коли вони перетинали середину мосту. Лиш на одну риску ворухнулась, тож не було сенсу уважно тестувати трухляві дошки в них під ногами. Після виходу з мосту їх зустріла табличка з написом «Зараз ви покидаєте громадський майдан Честерміла, заснований 1808 року». Добре протоптана стежка вела вгору порослим дубами, ясенами і буками з хилом. Осіннє листя звисало без сила, надаючи деревам замість радісного, похмурого вигляду. На момент, коли вони досягли підніжжя цієї стежки, стрілка у віконці «Імпульс сек» застигла між плюс 5 та плюс 10. Після позначки плюс 10 шкала приладу різко підвищувалася до плюс 500, а тоді аж до плюс 1000. Верхню частину шкали було позначено червоним кольором. Стрілка стояла ще за тисячу миль звідти, але Джо був майже певен, що теперішня її позиція показує вже дещо більше за природний фон. Бенні дивився на злегка тремтячу стрілку, але Джо дивився на Норрі. Про що ти тоді подумала? спитав він. Не бійся, кажи, бо виходить так, що думка в тебе була зовсім не дурна. «Еге ж», – погодився Бенні, постукавши пальцем по віконечку «Імпульс сек». Стрілка стрибнула, а потім повернулася десь між плюс сім та плюс вісім. «Я подумала, що генератор і передатчик – це практично те саме», – сказала Норрі. «А передатчику не обов'язково міститися в центрі. Йому достатньо стояти на підвищенні». «Вежа РНГХ не підходить». Сказав Бенні, вона просто на галявині помпує слухачів Ісусом, і я бачив. Ну, так, але ж передатчик там типу надпотужний, відповіла Норрі. Мій тато казав, тисяча ватів чи десь близько того. Можливо, те, що ми шукаємо, покриває менший діапазон. Отже, я й подумала, де в нашому місті найвище місце? Чорна гряда, сказав Джо. Чорна гряда, погодилася вона, задираючи свій маленький кулачок. Джо стукнувся з нею кулаками і показав пальцем. «Це там, дві милі, може три». Він повернув трубу лічильника в тому напрямку, і вони, мов зачаровані, втупилися у стрілку, котра піднялася до плюс десяти. «Бляха-муха!» – видихнув Бенні. «Як стане тобі років сорок?» – зауважила Норрі. «Крута, як завжди. Проте вона почервоніла. Трішечки». «Там на чорній гряді є якийсь старий сад», – сказав Джо. Звідти можна побачити весь міл і навіть ТР-90 видно. Так каже мій тато, принаймні. Ця річ може бути там. Норі, ти геніальна. Тепер йому не треба було чекати, поки вона його поцілує. Він це зробив сам, хоча наважився цмокнути лише в куточок губ. Виглядала вона задоволеною, але вперта вертикальна зморшка не зникла з її чола. Це може нічого не означати. Стрілка не так уже і сказилася. Може, з'їздимо туди на велосипедах? А вже ж підтримав її Джо. Після обіду, уточнив Бенні, він уважав себе практичним чоловіком. У той час, як Джо, Бенні і Норі обідали в домі Маклетчі, і таки дійсно їли китайське рагу. А в лікарні імені Кетрін Рассел Расті за допомогою Барбі і двох дівчат обробляв рани жертвам маркетового бунту, Великий Джим Ренні сидів у своєму кабінеті і проглядав список, відзначаючи деякі з позицій в ньому галочками. Побачив, що на під'їздну алею завернув його хамер і поставив чергову галочку. Бренда приєдналася до решти. Подумав, що він уже готовий. Готовий цілком, наскільки це взагалі можливо. І навіть якби купол ще прямо сьогодні, він гадав, що срака в нього прикрита. Увійшов Джуніор, кинув на стіл великому Джиму ключі від хамера. Все ще блідий, і щоки його потребували бритви, зараз навіть більше, ніж зазвичай. Але він уже не був схожим на смерть на патичку. Ліве око в нього залишалося червоним, але не запаленим. «Усе владнав, синко». Джуніор кивнув. «Ми сядемо до в'язниці?» Це його питання прозвучало з якоюсь байдужою зацікавленістю. «Ні», – відповів великий Джим. Сама думка про те, що він може потрапити до в'язниці, ніколи не впадала йому в голову, навіть коли Перкінсиха сюди заявилася і почала висувати йому звинувачення. Він усміхнувся. «Зате Дейл Барбара сяде». Ніхто не повірить, ніби він убив Бренду Перкінс. Великий Джим не стримав посмішки. «Повірять. Вони перелякані, отже повірять. Так воно завжди діє. Звідки ти знаєш?» «Бо серйозно вивчаю історію». Тобі теж варто хоча б потроху. На язику в нього вертілося запитання: чому син покинув навчання в Бодоїні? Чи просто набридло, чи його відрахували, чи попросили геть? Але зараз був не той час і не те місце. Натомість він запитав Джуніора, чи той може виконати ще одне завдання. Джуніор потер собі скроню. Мабуть, що так. Запрігся, той тягни. «Тобі потрібна буде допомога. Можеш взяти Френка, звісно, але мені здається кращого того парубка Тібода, якщо він сьогодні здатен ворушитися. Тільки на Ширлза. Хлопець хороший, але тупий». Джуніор не промовив нічого. Великий Джим знову зачудувався. Що ж не так з його сином? Та чи насправді йому хочеться про це дізнатися? либонько коли скінчиться вже ця криза. А поки що в нього на плиті кипить забагато каструль і сковорідок, а вже ось-ось треба й обід подавати. «Що ти хочеш, щоб я зробив?» «Дозволь, я дещо спершу перевірю». Великий Джим узяв мобільний телефон. Кожного разу, роблячи це, він очікував, що той виявиться безплідним, як дійки на бику, але телефон усе ще працював. Він набрав ПД. У поліцейській дільниці... Продзвонило три рази, і слухавку взяла Стейсі Моггін. Голос у неї звучав змучено, зовсім не по діловому, як це їй було властиво зазвичай. Але великий Джим не здивувався. Ще пак, після вранішніх гулянь, він і зараз віддалено чув у слухавці людське ревище. Поліція, промовила вона, якщо у вас нетермінова справа, будь ласка, передзвоніть нам трохи пізніше. Ми страшенно за... Це Джим Ренні, милочка. Він знав, що Стейсі ненавидить, коли її називають милочкою. Саме тому так її і називав. Подай на мені, шефа, тіп-топ. Саме зараз він намагається припинити кулачний бій. Просто у нас приймальні, сказала вона. Може, вам краще зателефонувати пізніше? Ні, я не можу телефонувати пізніше, сказав великий Джим. Чи ти гадаєш, я дзвонив би йому, аби не мав важливої справи? «Давай, катай туди, милочко, і дай по голові кийком найагресивнішому, а тоді скажи Піту, щоб пішов до свого кабінету, і...» Вона не дала йому закінчити, не попрохала зачекати, а просто кинула на стіл слухавку, котра відгукнулася йому глухим грюком. Це не вплинуло на настрій великого Джима. Коли він дражнив когось, йому подобалося знати, що він таки його дістав. Віддаля він чув, як хтось обзивав когось злодійським сучим сином. Це викликало в нього посмішку. Замить його вже з'єднали. Стейсі навіть не обтяжили себе, щоб його попередити. Якийсь час йому довелося слухати пса Макграфа. Потім слухавку взяли. Захеканий Рендолф. «Кажіть швидше, Джиме, бо в нас тут божевілля. Ті, що не потрапили до шпиталю з поламаними ребрами чи ще чимось, поводяться як скажені шершні. Усі звинувачують одне одного». Я намагаюся не заповнювати камери в підвалі, але тут таке, що половина їх просто рвуться туди потрапити. То як, шефе, збільшення чисельного складу поліції здається тобі сьогодні вже кращою ідеєю? О, господи, так! У нас є побиті, я відправив одного з нових офіцерів-підручних, тобто дівчину Руа, до шпиталю. У неї вся нижня частина обличчя розтрощена. На вигляд вона, мов, та наречена Франкенштейна. Усмішка Великого Джима ще більше поширшала. Сем Вердро зробив, як належало. А вже ж, звісно, тут реалізувалася ще одна властивість магічного стану в драйві. Трапляються нечасті моменти, коли ти не можеш особисто забити м'яч і мусиш його передати. І ти завжди передаєш пас саме належній персоні. Хтось поцілив у неї каменем і вмела Мела Ширлза також. Він ненадовго був, вийшов з ладу, але зараз уже здається в порядку. Це так гидко. Я послав його теж до шпиталю, щоб залатали. Так, це просто сором, погодився Великий Джим. Хтось спеціально цілився в моїх офіцерів. І не один хтось, я гадаю. Великий Джим, ми дійсно можемо знайти ще волонтерів. Гадаю, ти знайдеш достатньо бажаючих серед добропорядних юнаків нашого міста, сказав Великий Джим. «Фактично, я сам знаю декого з наших парафіян Святого Спасителя. Кільянові хлопці, наприклад. Джиме, у Кільяна сини тупі, як дрова. Знаю. Але вони дуже хлопці і виконують накази. Він зробив паузу. І вони вміють стріляти. А хіба ми озброємо нових поліцейських?» У голосі Рендулфа чувся сумнів і водночас надія. «Після того, що трапилося сьогодні, обов'язково, я думаю, чоловік десять добрих, найнадійніших молодих людей для початку. Френк із джуніором допоможуть нам таких підібрати. А якщо ця штука стоятиме і через тиждень, нам знадобляться ще люди. Зарплату видаватимеш грошовими розписками, видаси їм першим картки на продукти, коли і якщо почнеться розподілення їм і їхнім родинам. Гаразд, то ви пришлете джуніора чи ні. Френк тут і Тібодо також. Його трохи зачепило біля маркету, довелося навіть міняти пов'язку. Але зараз він уже як огірок. Рендольф понизив голос. Каже, це Барбара, там йому міняв пов'язку. Добре впорався. Дуже мило. Але містеру Барбарі дуже довго не доведеться міняти якихось пов'язок. А для Джуніора в мене є інша робота. І для офіцера Тібода. Прийшли його до мене. Навіщо? Аби тобі це треба було знати, я б сказав. Просто прийшли його сюди. Джуніор з Френком складуть список можливих нових рекрутів пізніше. «Ну, якщо ви така...» Рендолфа перебив новий спалак галасу. Там щось упало, чи кинули щось, і, судячи зі звуку, ще щось потрощилося. «Зараз же припиніть!» – заволав Рендолф. Усміхаючись, великий Джим відніс телефонну слухавку подалі від себе. Він і так чудово все чув. «Ану, хапайте отих двох! Та не тих! Ти ідіот! Інших двох!» «Ні, не треба, вони мені під арештом! Мені треба, щоб вони забралися звідси! Хай хоч на сраках скачуть, якщо ногами не в змозі ворушити!» За хвильку він уже знову балакав із великим Джимом. «Нагадайте мені, навіщо я погодився на цю роботу, бо сам я щось уже забув!» «Усе владнається, усе буде гаразд!» – заспокоїв його великий Джим. «Завтра ти отримаєш п'ятірку додаткових служак, свіженьких молодих бичків» і ще п'ять нових у четвер, а то й раніше. П'ять – це щонайменше. А тепер пошли сюди Тібода, і будь готовий запроторити до камери в підвалі її нового мешканця. Містер Барбара оселиться в ній ще до кінця дня. За яким звинуваченням? Як щодо чотирьох убивств, плюс підбурювання до бунту в місцевому супермаркеті, годиться? Він вимкнув телефон раніше, ніж Рендолф устиг йому щось відповісти. Яку роботу ти збираєшся доручити нам із Картером? запитав Джуніор. Сьогодні, по перше, невеличка розвідка і планування. З останнім я допоможу. Потім ви візьмете участь в арешті Барбари. Гадаю, тобі це буде приємно. Так, приємно. А коли Барбара опиниться в льоху, ви з Тібодо мусите гарненько повечеряти, бо справжня робота на вас чекає вночі. Що? Спалити редакцію демократа цікаво звучить. Джуніор вибалушив очі. «Навіщо?» Те, що його син таке питає, стало для нього розчаруванням. «Тому що в найближчому майбутньому існування газети не в інтересах міста. Маєш якісь зауваження?» «Тату, а тобі ніколи не спадало на думку, що ти міг сказитися?» «А як же?» – кивнув великий Джим. «Мені пальця до рота не клади!»